deutsches Meer. Das salzige Meer. Es waren einmal zwei Brüder in einem Dorf. Der ältere Bruder war sehr reich, aber der jüngere Bruder war sehr arm. Der eine verbrachte viel Zeit auf allen Feierlichkeiten, während der andere nichts hatte. Nicht einmal genug Essen oder Kleidung zum Anziehen. Die Familie des jüngeren Bruders hungerte oft, weil er kaum Geld hatte. Eines Tages beschloss er, seinen Bruder um Hilfe zu bitten. Bruder, meine Kinder sind hungrig. Bitte leih mir etwas Geld. Ich muss ihnen etwas zu essen kaufen. Du kommst immer nur hierher, um, um Geld zu betteln. Ich werde dir nichts geben. Raus hier! Verletzt durch seine Worte ging der jüngere Bruder von dort weg. Auf dem Heimweg traf er einen alten Mann. Er trug ein Bündel Holz. Oh, Moment. Das muss schwer sein. Lass mich dir dabei helfen. Oh, vielen Dank. Was ist passiert, Kind? Warum siehst du so besorgt aus? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Familie hungert. »Und ich kann Ihnen nichts zu essen bringen. Ich bin so hilflos. Was soll ich tun?« »Ist das so? Ich kann dir helfen. Wenn du mir hilfst, dieses Holzbündel mit nach Hause zu nehmen, gebe ich dir etwas, das dich reich macht.« »Das werde ich.« Er trug das Holzbündel und folgte dem alten Mann zu seinem Haus. »Danke, mein Kind. Du kannst das hier herlegen. Möge Gott dich segnen und reich machen. Der alte Mann übergab dann ein süßes Brot und sagte, Nimm das und geh in den Dschungel. Wenn man geradeaus geht, trifft man auf drei Pflaumenbäumen. Hinter diesen Bäumen ist ein Hügel. Wenn du genau hinsiehst, findest du eine kleine Hütte. Geh in die Hütte. Drei Zwerge leben dort. Sie lieben süßes Brot. Sie würden es definitiv von dir kaufen wollen. Gib es ihn, aber verlange kein Geld als Gegenleistung. Frage sie stattdessen nach einer Steinmühle. Den Anweisungen des alten Mannes folgend, ging er in den Dschungel. Nachdem er mehrere Bäume passiert hatte, kam er in die Nähe eines Baumes. Als er genau hinsah, stellte er fest, dass es drei Pflaumenbäume in einer Reihe gab. Als er zu den Bäumen ging, sah er, dass direkt dahinter eine kleine Hütte lag. Als er die Hütte betrat, begannen die Zwerge ihn anzuschreien. Ha! Wer sind Sie? Wie sind Sie hier reingekommen? Äh, ich, ich bin... Er muss ein Dieb sein. Was wollen Sie stehlen? Was? Ich bin kein Dieb. Ich war... In diesem Moment sahen die Zwerge das süße Brot in seinen Händen. Sofort war all ihre Wut verschwunden. Einer von ihnen sagte... Oh! Wir müssen dieses süße Brot haben. Sie können alles als Gegenleistung nehmen. In Ordnung. Ich werde euch das geben. Aber ihr müsst mir im Gegenzug dafür die Steinmühle geben. Einverstanden. Aber denke daran, dies ist keine gewöhnliche Mühle. Während sie schleifen, wird es jeden Wunsch erfüllen, den sie verlangen. Und wenn sie fertig sind, bedecke es mit einem roten Tuch. Das wird es beenden. Er nahm die Steinmühle und kehrte nach Hause zurück. Als er ankam, sah er, dass seine Frau und seine Kinder am Boden lagen und hungerten. Schnell bat er seine Frau, ein Tuch auf den Boden zu legen. Dann legte er die Steinmühle auf das Tuch und begann zu schleifen. Mühle, oh Mühle, gib mir Curry. Mühle, oh Mühle, gib mir Curry. Die Mühle begann mit der Herstellung von Curry. Dann bedeckte er die Mühle mit einem roten Tuch und die Mühle hörte sofort auf, Curry zu produzieren. Er nahm das Tuch ab und begann wieder zu schleifen. Mühle, oh Mühle, gib mir Reis, Mühle, oh Mühle, gib mir Reis. In kurzer Zeit produzierte die Mühle einen Haufen Reis. Jeder aß nach Herzenslust. Jeden Tag bat der jüngere Bruder die Mühle, viele Dinge zu produzieren. Mehl, Linsen, Hirse und vieles mehr. Er trug dann alles zum Markt, um es zu verkaufen. Auf diese Weise verdiente er eine Menge Geld. Bald wurde er sehr reich. Er baute ein großes Haus für sich und seine Familie. Jeder hatte jetzt neue Kleider zum Anziehen. Alle waren glücklich, bis auf den älteren Bruder. der jetzt sehr eifersüchtig war. Wie kann das sein? Vor ein paar Tagen kam er und bettelte um Geld und jetzt ist er plötzlich so reich? Irgendetwas stimmt hier nicht. Der ältere Bruder versteckte sich im Haus seines jüngeren Bruders, um den Grund herauszufinden. Es dauerte nicht lange, bis er das Geheimnis herausfand. Am nächsten Tag stahl er die Mühle und beschloss, das Dorf mit seiner Familie zu verlassen. Gehen wir, schnell, bewegt euch. Etwas abseits des Dorfes befand sich ein Seeufer. Er erreichte die Küste und fuhr mit seiner Familie in einem Boot zu einer weit entfernten Insel. Unterwegs beschloss er, die Mühle zu testen. Mühle, oh Mühle, gib mir Salz, oh Mühle. Mühle, gib mir Salz. Die Mühle begann sofort mit der Salzproduktion. Aber jetzt wusste der ältere Bruder nicht, wie man die Mühle aufhält. Die Mühle produzierte weiter Salz. Das Gewicht wurde zu hoch und das Boot sank mit allem darin. Wenn er seinen jungen Bruder nur nicht beneidet hätte, hätten der ältere Bruder und seine Familie glücklich leben können. Deshalb dürfen wir andere nicht beneiden und sollten mit dem, was wir haben, zufrieden sein. Das passiert, wenn wir zu viel verlangen. Vergleicht ihr euch nicht auch manchmal mit euren Freunden? Und verlangt von euren Eltern immer neue Spielsachen? Der ältere Bruder tat dasselbe und wir alle sahen, was passiert ist. Sagt mir, werdet ihr jemals auf jemanden neidisch sein? Niemals! Diesen Fehler werden wir nie machen! Niemals! Diesen Fehler werden wir nie machen!